аж бідним городянам доводилося кілька днів по тому плавати в човнах та ночвах. Я перейшов у дев'ятий. Минало друге літо, а рак усе мовчав. Буцем його давно не було під вільшаним пнем, хоч я того рака ловив щотижня, скаламучуючи воду у ковдобині дерев'яним боуталом, і знову випускав на волю в надії нарешті вчути віщий посвість. Бо ж мріями своїми я був давно у місті, за Собокаревою горою, де піщана полівка впадала в чорне річище асфальтів. Ці нічні марення над книгами біля пічного вікунця, на яким блимає виштрикуючись із картопляного кружальця червонястий вогонь Каганчика, і вихоплені ним з пітьми вервечки літер ведуть тебе в казкові антисвіти –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 і хоч уже лічиш винесений юрмою під небо дні до щасливого менту, коли біля клубу знову призивно затакає движок кінопересувки, весь ти ще там, у країні кінотіней. в чорно-білій ілюзії, яка тебе так вабить, і куди ти ладен хоч зараз летіти, як летить журавель в Ірій, бо ж тут, у паколі, ти лише тимчасово. Пакуль тільки перепокій твого справжнього буття, епітемія за невідомі гріхи, випробування, прелюдія, навіть не переднє слово, а лише епіграф грубезної книги, в якій тобі ще належить написати величну оптимістичну трагедію, бо ж палке серце твоє сповнене світлого, хай дещо й книжного, героїчного ентузіазму і ти змахуєш крильми, що виростають за спиною з-під від прання ситцевої сорочечки, та легко здіймаєся над срібночолими вуличками, над залитими місячним сяєвом садами, над блакитною рікою сільської вулиці, що по ній, взявшись по підруки, руки, пливе гурт перестиглих пакульських дівчат».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 Аж тут мати грюкає сінешними дверима та гукає в місячну літню ніч. «Де тебе носить по досвідках? Корову ранком хто пожене. Крила за твоєю спиною в'януть, опадають, і ти плюхаєшся охляб на колоду під тином, глипаєш очима і бачиш перед собою верлооке глинище, сухореброго в'яза з шапкою лелеченого гнізда верхів'ї. Приземкувату перехляблену бригадну стайню, Під стріхою якої дівки не всипуще голосять Апатури-тури-тури, апатури-тури-ра. Моє життя в ці роки – саме чекання, Перечуття чогось празникового, Невимовно прекрасного і ідеально чистого. У кожного дитинства, мабуть, є свій ірій.